Hármas könyvelés. Irodalmi podcast, péntekente. Szervusztok, kedves hallgatók, a hármas könyvelés 49. lótadását halljátok. Annyira rovat meleg van, ezt nagyon gyorsan le fogjuk tudni. Szerintem 15 percet többet ne beszéljünk, kezdjük el. A annyira elegendő oxigén van mindenkinél éppen. Igen, igen, a többet nem hallatok felülünk, az azért van, mert megsültünk a gép előtt. Ezt köszönjük ha. a figyelmet, így van. De nektek jó, mert mire hallgatjátok ezt, addigra már a kánikulának vége, azt mondják. Komolyan. Holnap már hűvösebb lesz, nem? De aztán visszajön. Ezt mindig mondják. Mert nem szemből az időjárás, szerintem mindig tök jó idő lesz később. Na, viszont a hírek között akkor rögtön az Ádám boeing boeing -ol. Igen, egy tök régi, mint később kiderült, mintha beillesztettem, de anyagot van nem Van valami híred a beatles ről Igen, ember a holdon, ennek ennek kapcsán a Beatles egy koncertet tart, vagy feloszlik. Nem tököti be a számítógépem azt, hogy, hogy egy remek horrorkönyvet papír nyomtattak papírra igen. Ami egyetlen egy komoly, megfejtetlen kérdést vet fel igazából, hogy mi van akkor, hogyha valaki elmegy nálam szarni, és elhasználom mondjuk egy fejezet, és sosem tudom meg, hogy a baladagyhományokban, illetve hát a csőrenc az igazából burkolózó fejezetben mi történt. Hát ez inkább így egyedülálló emberek, nem? Hát de akiknek annyira nincsen életük, hogy tényleg abszolút senki nem fordul meg a lakásban? Hát, vagy tudod, elfogy ez a tekert, és akkor berakod a másikat, és akkor mindig más szekció jut el hozzád, ebből is sokáig élvezheted. A papír. <laughs> A Igen, ki lehetne melyiket szabad használni. Figye, abból a szempontból abszolút jogos, hogy ha már ott papír, hmm. nyomtassunk rá, nem? Hát nem tudom, ez egy határosíti probléma azért elég erősen. Meg talán hallgattak bennünket az első epizódok között, pont belementünk ebbe, hogy milyen jó a olvasni, nem is? Ez a kombinálás vagy hogy van? azóta is szégyellem magam, mert kb. akkor mondtam, hogy fel kéne egy polcot, és hát erre nem került sor. Uh -huh. Bár egyszer elmentem az IKEA-ba, és megvették azt a polcot, amit kinéztem, szóval van mentségem. Az Jó, és akkor szerintem kanyarodjunk át a WC-ből a... A netcenszúrára. Net e... okay. A netcenszúrára. Igen. Ez most kiszépoljuk akkor. Oké. Mondjad. Mondták. És a következő hír... <laughs> A régi itt tovább élne az internet hibakódban, és ez szerintem nagyon bájos ötlet, hogy a Firehealth 451 után 451-es hibakódnak neveznék el azt, amikor a, egy honlapot a szolgáltató blokkol. Hmm. Like. Most meg kell Igen. néznem, hogy 404-es szám az mit jelent még azon túl, hogy. Ú, uh, most elmerül az árdám a Wikipédia világában, és sose, sose jön vissza. Jogos, menjünk tovább, telik az időfogy, az oxigén. Így van, és a, konsz... a bolygó felszíne felé, mi a következő hír? Hirtelen ja. belevágunk a szép irodalomba. Igen, igen, igen, igen. James Joyce ebben az évben először számít közkincsnek. Abban az értelemben, hogy bárki kiadhatja, nélkül, hogy meg kelljen mérkőzni kartban és bajvívásban a, az örökségkezelőivel a kező. Ö, hogy hívják ezt? Unokája? Ez az. Iszonylatilag, mert legalább ennél csak lassabb leszek már. Uh -huh. És megjelent egy, egy életrajz is a Jó Joyce-ról, ami amit egészen addig csúsztott az életrajzíró, amíg, amíg nem lehetett szabadon felhasználni Joyce-szöveget, illetve kiképezte magát profinak a, a Fair News nevű doktrinából, hogy mit lehet hogyan használni, szabad felhasználásként, hogy ne kelljen engedélyt kérni a, az örökösöktől, mert a Joyce-nak állítólag egy iszonytató, a pereskedésben hatalmas, nagy, örömet lelő, örököse van. Érdekes, mert itt a jegyzetekbe faszkalapjént írtad ezt le. Uh, igen, ez is egy jó szórá, és sokkal rövidebb. Tehát a Joyce faszkalap punokája most már nem szól bele a, a dolgokba. Igaz, a bocskoros faszkalap volt a jegyzetben, itt szeretném jelezni. A pedig mindenki olvashatja a Daily Beast-en, illetve volt egy másik cikk, és amit nem találok momentán, ami szintén ezt írta le, hogy, hogy ezek a literary estate-ekkel nagyon szar kardozni. Um, Egyébként Magyarországon is van ilyen, mint azt nagyon jól tudjuk. Érdekes adat, hogy, hogy a mi cég csinálta a déli beast így a CMS-t. Köszönöm a tapsot. A choice visszatérve meg beszéltünk egy vagy kettő epizódra korábban itt a Ulisses Rádió játék változatáról, és akkor egy fo fontos információ, hogy ez még egy, egy, egy jó hétig letölthető teljesen jogszerűen a BBC-től majd bemásolom ide a linket. És egy ilyen, nem is tudom, 5-6 óra közötti eh, hosszúságra jön ki, talán 7, 7 részre osztva ez, a, ez az adás, és én learchiváltam már magamnak, mert látjuk, hogyha nem teszi meg az ember, után nem fogja már megtalálni. Erről majd beszéljünk mindenki adáson kívül, hogy milyen módon lehet elcserélni. Le uh -huh. Illetve azon gondolkodom, hogy ki, ki volt az az örökös, aki letilladotta legutóan erre az előadást itthon. Volt egy, egy nagyon nagy botrány pár év, és nem emlékszem rá, hogy ki volt. Gabi, nem emlékszel? Nem, nem, nem. Gondolkodom most, ez valami dereng, de utána kell nézni. De most nem fogok. Én nem vagyok erre képes. Viszont most, hogy kiadt az Ulisszész friss fordítása magyarul, az egész facebook az, ezzel van tele, legalábbis az olyan kék farisnyáké oldala, mint nekem, mert hogy mindenféle irodalmi, körök, meg újságok, meg oldalak, meg portálok, lájkolója vagyok, és mindegyik belinkelte, meg mindenkinek van valami kommentje, és érzem... És már egy, por, egy példány el is fogyott. A közeleg az idő, hogy, hogy, hogy azt mondjam, hogy most már el olvasom, és de még nem most, mert most nyár van, és nehéz ez a könyv. Mármint, Jelen. hogy súlyos... Jelentem, találtam egyébként egy fasz örököst, Bartók Béla örököse, aki például egyszerűen kezdeményezte, hogy egy előadás televíziós felvételét semmisítsék meg, ha mod van rá. Azt nem követelte, hogy lőjék Tarkón földi Robertet, de ez, így, ez is benne volt, mert a kékszakáló herceg vállát úgy, úgyhogy nem tetszett. Vállal? Az rossz. <hálló> nem. Vállalható. Nem, nem, nem. Na, menjünk tovább, inkább. Nem akarok. <hálló> A, a 37 rosszul. fokhoz képest ez oké okay poén volt. Oké, okay, oké. Okay. Szóval a következő az is egy uh, seggfej, uh -huh. mert hogy a, a Jonathan Friends-en, aki már téma volt nálunk, amikor... Aki rosszul... már mászott a tenyerünkbe. <laughs> Igen, de aranyos. <laughs> hogy... Uh, mint egy kis csiga. Hogy, hogy most a Magyar Narancs készített róla interjút megjelent magyarul is valamelyik könyve, most nem is tudom, hogy melyik volt, a Freedom című könyve, amiről ő híres volt. Általában jó író, és, és valahogy ez... ez nem is merült fel a, a mancsban, hogy, hogy neki volt ez a kirohanása. Mindenesetre érdekes a stílusa, érdemes elolvasni a riportot vele. Az a fajta emberkel, aki gyorsan ki tudja, ki tudja húzni a gyufát, de ettől még lehet okos és jó író. Hmm. Sőt, valószínűleg ez három együtt simán megvan. Mindenesetre a Filipprótot is rettenetesen lehúzza. <gül> Amit, hát nem tudom, mert nem tudom ismétek azt az, az érzést, hogy, hogy, hogy van ez az amerikai irodalom, és az ember alvasott egy, egy híres amerikai kortárs írótól egy könyvet, és akkor úgy azt gondolja, meg magamról beszélek el, Áronom, hogy akkor most ez valahogy úgy, úgy képben van, de hát Ki nyilván... Ki igen. igen. de hát Philip Roth az ír, ír folyamatosan, és nem elég csak a Portnoy-kort ismerni, ami már amúgy is jó régi. hogy rádöbbentem, hogy... Ezek az emberek változnak, öregszenek, meg újraírnak, meg minden, és egészen más friends ennek Philip Roth, mint nekem. Én most várok egy picit, hogy, hogy ne kerüljön elő semmilyen hír, meg interjú, meg vélemény formában, hogy, hogy valamennyire könnyebben tudjam befogadni az ő regényét. Jó, akkor most okay. sajnos arrébb egy kicsit. Igen, Közben. igen, megint egy hónapot itt hátrébb ment ez a projekt. Közben van nekem is szolgálti közleményem hogy kedves hallgatók, amennyiben megpróbáljátok megkeresni a mire, meg blogunkon a pont n a korábbi adásokban szereplő dolgokat, akkor semmiképpen ne használjátok a mi saját keresőnket, mert semmit nem dob ki. Erre való a Google. Na jó, hát jó, nem mondok inkább viccet, hanem inkább a következő hír, az is az enyém, hogy az, a magyar Kickstarter az Intui.be uh, oldalán uh, A magyar Kickstarter egy harmada. Igen, igen, igen, igen, de hát mondjuk ezt így nevezik. Egy science fiction regény könyv rá a szerzője, és már egészen sok pénzt összeszedett három nap alatt, már száz rugónál jár, a címe a könyvnek az, hogy az űrcsiliárdos, oh. és felolvasom azt, hogy mit írt róla a szerző. Első regényem a könnyedvidem, de filozófiai mérségeket is rejtő szifi, az űrcsiliárdos. Egy kezdő holoriporter interjút készít az univerzum leggazdagabb emberével, az élete teljesen megváltozik. Hát, itt van is egy kis hmm. ízelító regényből, és, és az emberek veszik tehát 900 ezer forint kell neki, hogy kiadja, még 90 napban 87 van vissza is, és 102 ezer forintnál jár, tehát van remény. Mondjuk ez a klasszikus ilyen előfizető gyűjtögetős, ami szerintem abszolút jól működik, hogyha, tehát ha valamit kiad valami magánszerző, magánkiadásban, magánszerző, akkor legalább biztos benne, hogy ezt ennyi ember meg is veszi, és pontosan azok az emberek fizetik meg a könyvét, akik meg akarták venni. Tehát ez egy igazán ideális rendszer. Amin nem. 101.000 vagy 102.000 fontos, az 14 darab támogatótól jött össze. Anya, Ezt így... apa. Ezt gyorsan tegyük hozzá. És hát aki elolvassa az izedítőt a reggényből, az nem fejtelően válik támogatóba, szerintem. Nem, nekem én sőt. Szerintem ez csak a 30 akárhány fok mondja belőletek. Én a rendszer szerintem, hogy, éritség... hogy miért jó az hogy ez a könyv, aztán működőképesen, az egy szót sem szóltam, de ö, szerintem maga az ötlet, hogy előre elkezdett begyűjteni az előfizetőket, és aztán abban a pénzben, amit ők meg is szavaztak neked, ö, nem a saját kis izé, örökségedet élet fel, meg nem az államkincsét, akkor, akkor ez, ez szerintem tök jó, vágja bele mindenki így. Ezt nagyon támogatom, hogy olyan szerzőnél, akiről tudok például, hogy tud írni. Azt kezdő kezdőszerzőnek mondjuk jó bemutatkozási lehetőség lehet -e? még akkor is, hogyha mondjuk Dragon György, akiről itt szó van az ezer éve, írja az iVG-nek a játékos magazinját, aminek nem jut eszembe a neve. Az egy másik kérdés. Igen. Na mindegy, mi megtettünk érte mindent, mert legalábbis elhangzott. Ja, és akkor Hír. most jön a kedvenc hírem a héten. Jaj, igen. Az, egyelőre az év címe, hogy Fejös a új könyve. Ha térden állva jövök hozzá. Végre egy könyv, amit nekem írtak. Olyan, olyan gazdag jelentés rétegekben ez a cím, és annyi, annyi humor van benne, hogy, hogy szerintem nagyon. De ez nem, nem valamilyen ilyen hatalmas vicc. Én nem Tehát tudom, én... Hát egy bizonyos értelemben az. <gül> <gül> én, én, én, én De hogy direkt -e. <gül> Itt szeretném vélezni, hogy van egy ilyen szám, és most elkerestem, például Nosztalgia együttes adja elő, ami az a fajta együttes, aki nagyon sok keyboardja van, és egy gitárosa. Aha. El majd beillesztem a... a... <gül> Oké. Okay. Nem, maga a könyv, meg a, a, a, a címoldala oldala, az úgy néz ki, mint egy fejőséva regény, de lehet... Cs Csiklit egy... generatorrel létrehoz. Igen, igen de lehet, hogy hogyha én paródiát csinálnék fejőséváról, akkor, akkor az is így néz ki. Tehát egy kicsit önmagának a fonákját is tartalmazza, hát na? Hát, nagy örömömre jelenik meg ez a könyv. <gül> Olvasás nélkül tudtunk róla beszélni. <gül> igen. Aracki azt írja az Ádám közben. Na hát most az egyszer szerintem ez be kell keverni, ha megtaláljuk, megtaláljuk a zenét is. Megvan, már beraktam a sohnódba. a szuper! Úgy szeretlek én, csak én Mindent megteszek Nem mehetsz fel, azért könnyedé. És akkor gyorsan lapozzunk. Jó, jó, jó, mondhatom én? Igen, go. Nagyon jó. A kedvencem azt, amikor szubkultúráknak a képviselői egymásnak mennek baltával, kaszával, csipharóval, meg. Minél tampább legyen, és minden többet kell vele ütni, hogy a másik meghalljon típusú eszközökkel. És most éppen a gyermekirodalomnak az ő berkein belül van egy ilyen villongás, mert a, a palesztin felszabadítás, akarom mondani, a Magyar Gyermekirodalmi Intézet nevű intézetnek a holnapján megjelent egy kritika úgy a Bogyó és Babóca jelenségről, mint a Bartos Erika néven ismert szerzőnek a legutóbbi gyermekkönyvéről amelyre válaszol a Magyar gyermekkönyvek Kiadók Egyesülete, akinél, vagy akinek a tagjánál megjelennek ezek a uh, hihetetlenül sikeres gyermekkönyvek, uh, válaszolt egy nyílt levélben, amire egy nyílt levélben válaszolt a, az előző felszabadítási front, és most uh, viszonylag érvek nélkül egyébként, de hatalmas nagy elánnal és óriási lelkesedéssel és, és a felháborodást szulamiszerű hullámaival ütik egymást az emberek kommentekbe, Nagyjából a, a értékekről mondani? van szó benne. Nem, nem van. Nem, nem arról van ezt szó, hogy, én azért. hogy rendkívül ostoba és csúnya megrajzolt könyvek, amiket a gyermekek szeretnek, azok jók vagy sem. Aha. Illetve, hogy a kritikusnak joga van a véleményéhez, hogy akkor is, hogyha nem tetszik nekünk, és vagy nem. Uh -huh. És az, az igazán szép a vita, ami már ott tart a történet, hogy előkerült az egyik legszebb szó szóval az univerzum az elhatárolódni ez tipikus az, amikor ezt valaki kimondja azt pontják a nagyon erősen és itt már az első nyilván beszélek ez, én ettől Ádám elhatárolódok súty megy a pontja pontjújtok nem, nem, nem oké, oké gyors alapozzunk akkor nem idézek hosszú mondatokat ezekből de hangulatfesztőnek hangulatfestőnek. A hazai gyermekirodalomint tevékenykedő szakemberek szeretnék felemelni a szavukat, és tenni az ellen, hogy az idelező magyar gyermekirodalom annak alapvető céljával szembefordulva, a gyermekek és a szülők jóhiszeműségét szeműségét kihasználva pusztán üzleti síkra terelődjön. Na ez például egy ilyen. És felvállalásról nincs szó, még azt szeretném, hogyha felvállalnának valamit. Nem, van egy válaszmondat, illetve egy előző mondat mert hogy a két levél egymás paródiája, csak jó legyen, az pedig a személyeskedő támadások szinterét kérik ki magának. Úgyhogy szújjektív, nem olyjektív a kérdéka. Menjünk tovább. Na viszont jó dolog ez a rukkola, akkor arról nekem. Ú, nem is tudom, én, én ma kaptam a hírt, hogy beengedtek, és bementem, és tesztelgettem, és egy kicsit nehéz a dolog, mert olyan jó könyveket szereztem meg, és sajnos nem lehetnek az enyémek, mert hogy még csak tesztelési folyamat, de azért legalább az érzet meg volt, és nagyon kíváncsi vagyok le. én el is gondolkodtam, hogy milyen <höhm> funkcióra tudnám használni, mert meg is fogalmaztam ott az adminok felé, hogy, hogy, hogy az egyik az, hogy az ember megpróbálja beszerezni azokat a könyveket, amik hiányoznak a, a kis gyűjteményeből, amikre vágyik. De én abban reménykedem, hogy egy másik funkcióra is alkalmas lesz, mégpedig arra, hogy az hogy ilyen közepes könyvek, tehát amikor hát, úgy gondolod, hogy... Nem, nem akarod birtokolni, vagy, vagy, vagy csak egy elolvasod, aztán ha jó megtartod, nem, akkor menjen vissza a, a, a tóba, nőjön uh -huh. nagyobbra. Halláttuk a tóba. Megy a pont. <gül> <gül> <gül> és hogy, hogy egyébként ott is, a rúkolában is pontokat gyűjtesz, és és pecsétet kapsz. Azt nem vilogott valami ilyesmi. De pecsétet kapsz, és megjelent a Facebook van is, amit te kaptál. Hogy tesztem, Tényleg? Igen. Ó, igen, egy idő után... Tehát a nevet beszpemelnek, ahogy kell. Nem, ö, abszolút, abszolút korrekt. Abszolút mert csak akkor szpemelnek, hogyha én jelölöm, hogy akarom, és nem azt csinálják, hogy jelöljön, ha nem akarom. Tehát, hát, és nem mint szó. ahogy nálam nem is látott kint a Facebookon, pedig én is rukoltam meg, happoltam, meg mm -hmm. regisztráltam, meg kattintottam. Én direkt csináltam, hogy egy kis azé, toljam a pr Hajrá. De nagyon szorítok nekik, meg nagyon szeretnék majd ott euh, csapkodni. Clar... Tehát szerintem tök jól lenne, hogyha olcsóan lehetne könyveket forgatni. szerintem az, könyv. is, az is valós igény, nem, hogy van egy csomó olyan könyv, hogy megtartani nem feltétlen célszerű, mert nem fér, de nem akarom tehát így tényleg a semmibe, hanem, hanem valaki azt, azt milyen jó fogja tudni használni. Tehát a megszabadulás része is talán így jobban kielégül, nem mint a hagyományos módszerekkel. Igen, beváltathatom. Ha valakire rábeszélnek, itt nem szeretek. <gül> Ó, úgy nagyon jó szefi, nem akarod elvinni? Mondjuk attól tartok, hogy, hogy kell felfognak-e tűnni a könyvek. Mondjuk a, a, a Vateránál, amit még mind a mai napig olykor-olykor használok, majd most arra, hogy a valami valami tudatosan meg akarok ott venni, és ott körbenézek, és valami megtetszik egy szerzőnél, akkor megnézem az összes többi szukcet is. Oh. Ha már izé kontaktusba lépek egy vajdegen emberrel, és postálva áldozok, vagy pedig képes mondjuk az időmet arra szállni, hogy találkozzam vele, akkor, akkor legyen már dupla, vagy semmi. És... Lehet, hogy ez így a könyveknél is működik, de egyébként egy ilyen közepes könyvet, tehát, hogy én azért nem, egy kurkászik, tehát, hogy ez, ez az, amit majd ott ki kell alakítani, hogy a turkálást élményét megszerez. Az a kérdés, hogy fognak bekülni jó könyvek. Bár a is mindenki el akar adni olyan könyveket, szerintem tök jók, és miatt nálam kötnek ki a végén 500 forintért. Hát igen, Erre kíváncsi vagyok. Jó van. És akkor csapjunk is bele a fő témába, hogy ki mit olvasott. Oké. Okay. Vagy itt még van egy kelt hír. Jaj, ja, igen, az igen. Igen, igen, elnézést. Ez, bocsánat, azt csak most kaptam meg, hogy beszéltünk annak idején a Pilva kernemezetű kezdeményezéssel, ahol, ahol ilyen... Reagálj, reagáljunk a 48-ra, meg a március 15-re Szlampoetri remek műveket <gül> gyártottak a Magyar Hip Hop élet ifjú és, és most És kö, Ráadásul még költők is. És most már vannak olyan, ö, olyan művek is, amelyeket ö, nagyon úgy tűnik, hogy ennek a válogatásnak az eredményeképpen kiválogatott bandák raktak össze. És van pénzből forgatott klipjük, meg a többi. Én ebből ma egy ilyen János kaptam meg, <hőző> amiben Miben vannak ilyen rímek, meg sorok, meg minden, de készen borzasztóan szar. Komolyan. Majd... Ha. Mióta, mióta álmornál a nyilpuska, szívemnek gyöngyháza vagy iluska. Popcorn Johnny ráharap a friss, friss húsa. Baby, mond már, ki elhitted, hogy te vagy a minden mulatságom, én meg a te Mondja a költő. Igen, tényleg kurva rossz. tehát ez nem szüksérem de... Nem, én úgy mondom, tehát azért mondtam, hogy költök, mert tudom, hogy tényleg költészet irányából is közelítették ezt a szlampatrit, és, és, és ott uh, a, a, náluk hiszek a minőségben. De akkor majd azért szomorodtam el, hogy ez nem sikerült, de biztos nem ők, biztos nem ők csinálták. Te, ezek olyan reperákat, aminek egyébként jelentek meg Aha. lemezeik, ráadásul ebben itt Said vezeti fel az egészet. Oh. Az, az sem egy jó verze, mindegy lehet, hogy nekem van nagyon meleggel már, de te csinált igazából az egész. Aha. Hmm. Na Gabi, akkor messzei, hogy mit olvastál? Hát a, a három könyvből egyet kihúztam a listáról, nem, mint visszaolvastam egyszerűen. Tehát is, nem, így már nem, nem szerepel. Hát, nem arra gondoltam, hogy, hogy Ádám is olvassa a, a barát Kati harmadik Dávid Veron regényét, és, és, és gondoltam, hogy akkor legyen olyan, amikor együtt beszélünk róla, hogy ne két egy egymás után. Mert Nekem tetszene? Ezt nem tudom, nem tudom megállapítani. De mindenképpen nézd meg szerintem, mert hangolatosban az első 80 oldalon még nem történt semmi. Aha. Szerintem te nem ezeket a fajtottátek, krimiket uh, szoktad olvasni, de én meg... Tehát, hogy Egy ilyen checklistát tudok, van benne zombi? <laughs> Nincsen. Oké. Okay. Okay. Okay. Szóval ezt most kihúztam, de igazán gyorsan... Uh, bepuszíltam, ugye, nem egy délután alatt, hogy a saját sablonjaimat alkalmazzam. Aztán a, a másik ilyen magyar sikerkönyv, vagy legalábbis a szubkultúra, vagy hát a fenet, hogy mennyire lehet szubkultúrának nevezni a magyar krimi rajongókat, meg a magyar science fiction rajongókat, az az Emberkönyve, Brandon Hackett-től, amit én nagyon gyorsan és könnyedén abszolváltam, és ez most legalább több science fiction rendezvényen jártam az elmúlt bő egy hétben, és mindig ő volt a téma, meg ő maga is jelen volt. Tehát egy kicsit úgy érzem, hogy a 28. bört húzom le róla. És ö, alapvetően én kedveltem ezt a könyvet, szerintem jól működő science fiction, különböző problémákkal. De ugye az alap történet az, hogy néhány ezer embert immédiászre azt sztoriban vagyunk, elrabolnak valamilyen ö, formában, utaznak a világőrben, mert valamilyen látják a csillagokat nagy sebességgel, mint ahogy valami random, oda keveredett matematikus ezt meg is tudja állapítani. Tehát iszonyú messze kerülnek a föltörésre, de tényleg úgy, mint ahogy az ember így kis, kiskörkök egy lapáta, egy kimarkolnak egy kupacot a, a, a, a kiskörben, aztán ami belekeveredett a föld közé, azt úgy viszik csak itt a föld különböző pontjairól markoltak egyet-egyet, tehát autók, mindenféle használati tárgyak, tehát van ez a kis közösség, és igazából nem pontosan, nem, nem igazán van arról információk, hogy most miért, hova, mikor, meddig, mi a vége, megpróbálnak túlélni, és lassan-lassan és kiderül az, hogy, vagy legalábbis információt szereznek arról, hogy miféle... Ez lassan-lassan ez kritika, vagy... Nem, nem, nem, nem. Okay. Én nem éreztem egyáltalán ö, azt, hogy lassul lenne, szerintem elég pörgös a könyv, ö, és a tempója is jó volt. A, az, az idegen lények, azok szerintem az erőssége a könyvnek. Számomra egy egészen más típusú kultúra, és valami kritikában olvastam, hogy a, a Lemnek az Éden című könyve hasonló, ami, ami elég hardcore, és lehet, hogy ma már nem lenne olyan ö, népszerű, mert ö, egy teljesen idegen világ, amiben semmilyen ö, támpontot nem kapunk, hogy most mi, micsoda, Egyetlen növény, állat, gépezet, tehát mesterséges eszköz, mi a cél, mi történik, és így, így, így próbálják az emberek, az odakeveredő emberek így valamit megismerni ebből a világból, és iszonyul lassan, ö, de elbűvöli az embert az a, az a felépített világ, ahol, ahol azt sejtett, hogy maga a szerző nyilván építette fel, hogy nem csak így random összerakosgatott mondatokat, hogy most ez történik, az történik, hanem, hanem van valami, aminek a, aminek a, a váza, a lassan felderenkhet, és ez, ez összetartja. És ebben az emberkönyvében ez, ez kevésbé ö, hosszadalmas és bonyodalmas. Gyorsabban megismerjük ezeket a figurákat, és nem spoiler, hogy kiderül, hogy kémiai úton, mondhatni, szagokkal kommunikálnak, tehát a, a levegő viszi át ezeket a kémiai ö, anyagokat, amelyeket vesz a másik. És, és nagyon tetszik. Most a... valami ilyesmit olvasok. Igen, hangos könyvben a ki az, aki azt a sorozatot írta, amit kibeszéltünk, a killa? Skáci, annak Szkánci. van. Ami a biológiai kommunikációja van a Slonzewskinek, és egyébként, ami mondjuk nem Aha. olvasható szerintem, de kétségül erről szól. Aha. Szóval ő, ő meg egy olyan könyvet írt, mindjárt visszaadom a mikrofont, Amiben arról van szó, hogy ugye éljenek, megjelennek itt a földön, és akkor megkeresnek egy ilyen hollywoodi ilyen tehetségügynököt, hogy segítsen nekik a brandet bevezetni itt a földön anélkül, hogy, hogy problémák lennének, ugye? Mert, mert az egyik probléma az, hogy ők ilyen szagukkal kommunikálnak, és nem kellemesekkel. <gül> akkor ez egy vicces könyv. Ez nagyon, igen, igen. És akkor vissza neked a szó. Hát ez a, a, a, az emberkönyve nem vicces, én, én nem fedeztem fel benne egy csipetnyi humor sem, de ez az idegen struktúr szépen így kiderül, és, és, és én elég erősnek éreztem ennek a logikának a, a különböző mindennapi, tehát az idegen mindennapi életében való megnyilvánulását. például a kommunikáció után, hogyha beszélgetnek egymással utána, jön valaki, aki előre titkolni akarja, mi történt akkor akkor a kis szóállatkák azok, azok, azoknak intenek, és akkor gyorsan szítsa, hogy meg megsemmisíteni. Tehát, hogy ez a gyors elhallgatás, az, az, az ott így néz ki, hogy, hogy el kell tüntetni a nyomait a beszélgetésnek. És az is kiderül, hogy milyennek azok a Persze nem, nem a nagyon erős biológiailag, ezt mondjuk Szlontsevszkinél erősebb, aki ugye ezzel, ezzel a szakterülete is, és éppen azért én számomra befogadhatatlan volt. És hát befogadható lett volna, hogy az a nyelvi értege az kevésbé hardcore. Én amit így nem éreztem elég a könyvben, az az emberi szálak, Végül is egy kamasz fiú, az egyik nézőpont karakterre, mondhatni a legfőbb, és ő az egyik főszereplője is. És tényleg, ha, tényleg iszonyú erős csap becseppennek bele ez a 14 éves fiú, meg a 10 éves kis barátnője, akik hát elég komoly dolgokon esnek keresztül, egyáltalán nem azokon a tipikus jeleneteken, amiken szeretnek végvéni gyerekeket könyvekben, és, és nincs is ilyen szempontból klasszikus happy end sem a könyv végére, de hát ezt mindenki el tudja magának dönteni, ezért tényleg nem mondtam, hogy szintén spoiler és De e, határeset. Hogy, hogy happy end, vagy spoiler? Hogy spoiler. E, Oké, okay, ugorjunk, 37 okay. és Szóval nem tudom, egy 14 éves fiúnak nagyon sok e, e, a nézőpont egész ügyesen meg lett ragadva, de az a, az, az igazi kamasz szemszög, amiért a kamasz könyveket a felnőttek is szeretik, tehát hogy ezt igazán bele, bele lehetett volna vinni. Tehát, hogy az egy 11 éves fiú az már néha ö, férfi, néha pedig egy idióta, néha pedig teljesen gyerek, és, ö, és ezek tudnak változni, illetve ö, el tudja sírni magát, és, tehát van egy olyan, áll, és, és a világra még úgy néz, hogy, hogy hol elhatárolódik tőle, hol pedig, ö, ö, tehát ezt a szituációt, ezt, ezt szerintem ez a figura nagyon jól elviette volna, de ehhez képest inkább csak egy ilyen megfigyelő, meg átesik a, a történeteken, és, és, és nézi, hogy, hogy mik történnek, tehát mik, mik, hogyan alakul a világ körülöttel. Szerintem vágjunk is a harmadik könyvben, amit itt. Jó. Én nekem van egy gyors kérdés. Ami egyébként jó-e? <gül> én, én kedveltem. Tehát nekem még egy gondom volt vele, hogy, hogy én nagyon szeretem, amikor, amikor, amikor a nyelv az erős. Uh -huh. Tehát amikor sok nyelvi játék van, vagy, vagy olyanok a mondatok, vagy olyan, olyan belecsempésződik, de szép szó a líra is, vagy uh -huh. ö, ami, ami például tetszett az a, a Adasztra könyvekben, hogy, hogy valahogy olyan szövetté válnak, össze vannak szőve pedig egy kicsit csak a rögzítés a funkciója, és amikor pedig eszközként akarja szállni, akkor meg egy kicsit kilóg a láb. Tehát amikor nagyon rámegy arra, hogy itt a szagok, ezek azok fontosak, akkor, akkor tehát észre lehet venni, hogy, hogy erre, ezeket gyakran emlegeti, és ezt úgy észreveszi az ember, nem pedig simul a szövetbe. Tehát én, nekem ez volt a gondom, van, de, de én örülök, hogy ilyen, Szífik jönnek létre a ma magyar nyelven és magyar írótól. Szerintem jó könyv. És a másik könyv, a János, a Gyerek, hát ez, ez aztán még hát korábban, még nem fejeztem be, és az alaptörténetet, ezt nagyon nehéz elmondani. Az alaptörténet alaptörténetét. Valami kis falucskában, egy családban, gyerek születik, a gyerek nekivág az életnek, sokat várnak tőle a vidéki szülők, és jelen pillanatban az egyetemi évei diplomázása után járok, és rendtelmetesen banális történet, egy banális elbaszási, életelbaszás, ha szabad ilyen szavakat használni, mint élet, és... Az, ami ami megrázó döbbenetes, és néha a hátránya is annak a könyvnek, egyben az előnye is, hogy, hogy ilyen fraktásszerűen van felépítve. Tehát a, a gyerek története az egy, az egy fa törzse, amelynek minden egyes, de a legapróbb momentumoknál képes arra a szerző, hogy, hogy abban a pillanatban, hogy bejön egy szereplő, akkor annak a szereplőnek is a, a kis elágazásait egy, egy, egy pár bekezdésben vagy egy-két oldalon kibontja. Tehát oh. a, a gyerekről mindig csak azt tudjuk, hogy ő a gyerek, van az anya, az apa, aztán van a tanár, akinek a felesége, mondjuk, ez most csak egy kiragadott pillanat, a, valami, mondjuk a felvételiztetésnél, amikor filozófus akar lenni a gyerek, és de, de a felvételiztető tanárok közül csak egy szimpatizál vele, aki azért, mert neki volt egy felesége, akivel amikor még fiatalok voltak, akkor egy így, így jött össze, és aztán az asszony azért hagyta el egy olyan emberrel, aki viszont egy másik. És ez a történet egy kipomlik, és ott is egy ilyen Elcseszett, tönkre vágott, ba banális, teljesen felvázolt. Tehát egy ilyen, egy ilyen három bekezdésbe össze összefoglalt, itt rontottad el, ezt a lépést tetted, ott cseszödött el a dolog, és most itt vagy. És, és az esetek 80-90%-ában ezek mind-mind ilyen kudarcba fulladt történetek. Ezt akkor akkor jó, ez ez az könyv. A, abszolút. <laughs> hát, ugye az ember meg is szatonikot, is, meg, meg mindenféle mást is. Tehát nem, nehéz abba hagyni, de, de, de, de, de bor, szerintem mire végzek, hogy a borzasztóan meg fog ezt ez viselni. S, szell, tehát néha, néha feltűnik egy egy olyan elágazás, ahol, ahol végül valaki eljött egy nyugvó pontra, ahol, ahol jó neki. Most például egy, egy fickó, aki végül szintén a gyereknek valamelyik kapcsolatának a valakiének a valakije, aki végül elhagyta az asszony, és azért mert, hogy igazából egy másik kapcsolatában férfi gyűlöletet szedett össze, amit arra jó emberre öntött, aztán elváltak, Család minden ott maradt, a fickó meg hajléktelen lett, és így Budapesten bolyong, és ott hirtelen elkezd boldog lenni ebben az állapotban, csak sajnos nem tört tovább, mehet hát is. Mm. És ez, ez, ez önéletrajzi regény egyébként. Nem, nem, hát szerintem sok mindent merített, mert ő is egy vidéki srác, aki feljött Budapestre, de ne, itt száz a életet rögzít. A legtöbbünk ezt túléli egyébként. Igen, de egy csomó de ember nem, csomó, nélkül. nem lesz író. Tehát szerintem... Igen, a szerencsések. Száz ember élete van benne, tehát nők különböző típusú problémák, és különböző típusú elcseszések. Én remélem, hogy nem jön életes élethez, mert akkor, akkor egyrészt van nagyon kemény drogottól, hogy ennyire kitágította az életét, másrészt meg hiába, mert borzasztó. Így is, Így. De, de szerintem egy, egy, egy, nagyon örülök, hogy olvasom. És, hát, és, és örülök, hogy te elcsukottam, olvasod. Elcsukottam. Nem adtad el ezt a könyvet, igen, igen. igen. Ne nyugodjon békében. Oké. Okay. Ádám, dobd föl, dobd föl akkor a hangulatot. Hát, ez sem az ójász. Oh, <laughs> Én Nikhonbit vettem még a múltkor, ezt szemmeséltem is, vagy az is egy ilyen felvételen kívüli esemény volt, amire mindig hivatkozok a Nyugati tér Alexandrának az alak a kicsit sérült, ezért olcsóan egy neked csak Viddel típusú könyvék osztályán. És ez a Hornby-nek az utolsó 2009-es regénye, azt hiszem azóta nem jelent meg sem, viszont mintha most írna valamit, azt láttam félszemmel a interneten. Úgyhogy elhívzett, hogy 3-4-ben belül megjelenik tőle egy regény ismét. És, és ez is egy ilyen kellemes szétcsúszóban levő karaktereknek a Szétcsúszóban levő története. Kezdődik egy nagyon rossz kapcsolattal, akik 15 éve szokják egymást, gyerek, gyerek nincsen. Hogyha új Isten, kinek bomlik le az közben a háttérben? Közben itt a macska úgy döntött, hogy eleget evett és egy ugrál mindenek keresztül elnézést. Semmi probléma, aláfestésnek remek volt. Szóval van ez a 15 éve a semmifelé tartó kapcsolat, amiben egy egy igazi rajongók itt szerintem mindenki ismer legalább egyet, aki megszállottan tud mindent valamiről, sokkal többet, mint ami az embereket általában érdekli, mint az adott alkotásnak a, a létrehozói törököseit, tulajdonosait meghatja. Na, itt egy 20 éve hallgató rockstárnak a, a művészetében van belehabarodva ez a Duncan nevű fickó. A másik karakterző barátnevé, aki egyrészt, egyrészt ennek a rockstárnak hatalmas ismerős, ismerője lett, mert hogy mert hogy a fiúja az folyamatosan ezen pörög és weboldalt üzemeltetés és megbeszélik az imáron 20-an éve lejárt lemeznek az újabb fordulatait. A harmadik pedig maga a rockstar, akit csak előkerül, amikor kiadnak tőle egy új lemezt, illetve hát egy egy demo felvételeket tartalmazó albumot, a, a Juliet nevű, nevű utolsó albumának a mesterem verzióját, ami nincsenek, nincsen még két teljes hangszerelés, és csak egy szár gitárral feljátszotta. És akkor erről megérnek kritikák, a, a, a csaj szakít a pasijával, mert pasi szerint a, a lány az nem értél művészetet, és hogy lehet azt mondani erre a, erre a lemezre, hogy nem tökéletes. Ő, ő elkezd levelezni a, a rockstárral, és akkor itt felburul mindenkinek ez csak az élete, és ö, elkezdünk belátni a, a sztárnak az életébe, aki húsz éve már nem sztár, nem, hanem ö, egy ilyen szerencsétlen figura, aki otthon van, nézi a sokat, vissza a sört, és azon mereng, hogy a különböző nőknek csinált különböző gyerekei azok, azok hogy vannak, és szereti az utolsót, akivel együtt él, amely kapcsolatot éppen a regény elején kezdi el tönkretenni. És akkor időntök ezzel párhuzamosan nézzünk azt, hogy, hogy hogyan esnek szét különböző kapcsolatok, illetve hogyan botlanak egymásba ezek a figurák, és én nagyon holmis módon tulajdonképpen szórakoztató a dolog között. Sajnálja az ember őket, látja, hogy valamiféle kiúttalán van, és, és azt próbálják megfejteni ezek az emberek, hogy ha az ember elvesztegetett 10-15-20 évet, akkor, akkor azért kit kell gyűlölni, azért be lehet -e bárkit perelni, és azt vissza lehet-e szerezni, és nyilván a nem a válasz egyébként, de valamiféle folytatása lehet az életnek, semmiképpen nem az a megoldás, hogy akkor továbbra is boronganak azon az elveszett időn. Nagyon jó olvasni, ugyanakkor hát ha valami nem dobja fel ezt akkor az, hogy tovább beszélek róla. Mm. Nem ha tudom, ezt... azért egy Kedvet kaptam a témától, nem? Tehát a horndinek ezek a zene, meg zenészek körüli dolgai nagyon jók. Ő is maga is egy ilyen rettenetes, lelkes ember a zenével kapcsolatban, meg a zenészekkel kapcsolatban, és tudom, ezért könnyű ilyen karakterekről beszélnie. Igen, a, a popcsolók, a stb. A, az emberek egyébként sokkal megjelhetőbbek, az vagy azok olyan egészségesebb magunk fajták. Uh -huh. Ezek lényegesen öregek például nálam. És, és, és sokkal több óriási. Oh. Sokkal több óriási hibán vannak már túl. Aha. tök jó. Na, viszont ehhez képest én, én egy abszolút olyan könyvet olvastam. Tehát a könnyebb útvonalat választottam erre a hétre. És az igazi, nyári szórakoztató olvasás. Pár epizód korábban <gül> Olvastunk már ugye a James Sellis drive című könyvet amiből készült tavaly az a Ryan Goslinges es eléggé meghatározó film. És az az érdekes dolog, hogy ebben az esetben, hogy olyan film készült a, abból a könyvből, ami nem csak hogy nekünk tetszett, mint közönségnek, hanem, hanem az író is teljesen oda volt tőle. Olvastam ilyen interjút vele, és teljesen e, egyrészt úgy érezte, hogy megtisztelő, hogy ilyen minőség, meg ilyen költségvetésű könyv, e, filmet csináltak a könyvéből. Másrészt így a azt nyilatkozta, hogy a karakter is ugye, amit a Ryan Gosling egy kicsit kialakított az eléggé vastag filccel meghúzott eredeti figurából hogy, hogy az számára vonzó volt és nagyon érdekes ez a következő részen ennek a sorozatnak amit ugye olvastam az a cím, hogy Driven ami nem, nem szabad összekeverni a a talán a forma egy világában játszódó hasonló című filmjével ó, van ilyen? igen, igen kihagyhatatlan, természetesen. Azonnal beszélek <gül> a Igen, igen. Szóval ez a könyv gyakorlatilag uh, veszi az első könyvbe kialakított figurát, meg annak a hátterét, és szerintem belegyúrja azt, amit, amit a színész hozzáadott, meg a film hozzáadott ez a karakterhez, és a végeredmény egy ilyen eszméletlenül erős, és, és uh, ikonikus karakter, viszont... Uh, bizonyos szempontból az elégi lájtos történet. Tehát amíg az első részben ugye kereste magát ez a figura, ez a rész arról szól, hogy elfogadja, hogy ő egy ilyen ember nem fog megkapaszkodni egy közösségben, nem fog tudni hosszabb távú kapcsolatokat kialakítani, viszont nem marad albú semmiféle helyzetben, és valahogy azt éreztem én a sztoriba, hogy szól egyrészt ugye azokról a bűnesetekről, ami, ami viszi a cselekmény, de ugyanakkor arról is szól, hogy, hogy van ez, a, ez az ikonikus karakter, ugye, aki, aki a filmben is annyira dominált, és akkor elfogadja, hogy ő ez. Tehát bizonyos szempontból élvezetes volt olvasni, meg lehetővé teszi, hogy így, hogy várjam a következő részt, amiben már ez a stabil karakter van, de ugyanakkor bizonyos szempont vonalmas is volt. Ja, szóval ezt a, konkrétan a Balatonon, vízparton olvastam, tehát szerintem ez az ideális befogadási közeg erre a könyvre. Nagyon jó volt, tudom javasolni, de igazából jobban izgat, hogy ez a karakter mit fog csinálni ennek a tudatában, hogy ő kicsoda a következő könyvbe, és ebből a szempontból ki is hagyható. Van már következő könyv, vagy még íródik? Nem, de... A BBC-n volt egy, egy interjú egyébként ezzel a James-szel, aki írta, és hát így, így azért rátelefonálgat rá a, a, a filmes cég, hogy akkor most ugye, ugye folytatja a történetet, és remélem, Jó, hogy szegény. igen, remélem, hogy a, a, a film egy kicsit ezen is csavar, mint ahogy az első könyvben is csavart annyit, hogy, hogy, hogy egy ilyen, egy ilyen markásabb dolog legyen belőle. Az üdött erről szemben, folytatási kényszerről. Ugye héten olvastam egy könyves blogon egy posztot, ez a Bridge Olvas nevezetű blog volt egyébként, uh -huh. ami arra a hírre reagált, amit azt hiszem, hogy mi nem zenésítettünk meg korábban, vagy említettük. Mindegy is, hogy, hogy most a az írókat, hogy lehetőleg ne egy címük legyen egy évben, hanem inkább kettő, illetve írjanak meg még a valamit, mert az jó így van. Igen, igen, igen azon filózott, hogy egyrészt a James Pattersonnak az évi tizenkét könyv az hogy néz ki. Nyilván né egyébként, hogy elrejtjük egy kisebb rakás, az abban az évben megjelen, nem erre mögé, akkor hogy nem lát Másrészt meg, hogy jó az, hogy, hogy kúróvetjek az írókat a, a kiadók. Aha. De nekem egyébként az a megkapó ebben a történetben, hogy azért arról sokkal többet olvasunk, nem, hogy hú, mit csináltak a figurájával, meg hogy hogy Hollywood hogy tett tönkre valamit, de én szerintem ebben az esetben teljesen valós az, hogy hozzáadott a film a karakterhez, és, és ezt tudta továbbvinni az író is. És ez egy, egy nagyon ritka esemény, és szerintem azt meg kell emlékezni róla. Aha, de Igen? jó rendben. Én szerettem azt a filmet, meg a karaktert is, és amikor így mondtad, hogy ez lesz a téma, akkor arra gondoltam, hogy na, ez leszem a vidám felütés a sok izé szomorú könyv után, meg izé elszúrt életek után, de, de belecsempészted a vidámságot, legalábbis az örömet. De, de nem vettél hogy engem érdekeljen ez a könyv, mert úgy érzem, hogy, hogy most megint várhatok valamit, ami majd jobbat csinál belőle. Uh -huh. Meg hát ez, ez a karakter pont, pont erről szól, hogy, hogy mit hajlandó feladni azért, hogy ő sérthetetlen maradjon, nem? Legalábbis nekem, nekem a film is, meg a könyv is kicsit ezt adta. Tehát bármiféle veszélyhelyzetet redkívül határozottan szerintem lekezel a filmben is, és a könyvekben is a karakter pont ez adja ezt a hatalmas erőt, de cserébe meg gyakorlatilag ezekben az emberi kapcsolatokban tehát nagyon súlyosan szérül. I igen, igen, végül is az volt az ő, nagyon drámai jelenet számra, amikor, amikor, az, amikor azonnak lett reagálni, akkor először hatékonyan agyonütött valakit brutálisan, és csak utána jutott eszébe, hogy voltak éppen ezt a szívehölgye végignézte. És ez, ez onnantól ugye kész. És e, tehát ez az, amit így visszavezetett a, a regényberi karakterhez és az író egyébként a Drivenben. Én azt mondanám, hogy, hogy ha bár mindenki számára jó könyv, de, de ez inkább annak való, akinek ez a fajta karakter tetszett a filmben. És, és a valóban val valamiféle vonzó ilyen, ilyen férfias dolog van ebben, nem? Tehát, hogy, hogy mindenképp megvédeni magát, meg, meg az érdekeit, meg minden de ugyanakkor pont, pont ott van, hogy akkor az egyenlet végén, meg mi az, mi az amit ki kell vonni ezért. Oh. És akkor elnézünk így a távolba. <gül> Igen. Nincs elemény <gül> szó, de... Úgyhogy köszönjünk el. <gül> Ez az, ezek az olvasmányok mind a veszteségről szóltak. Igen, ah. bocsánat, hogy mindenkinek rossz kedvet csináltunk. Szerintem így adok ti és nekünk is csak azt tett elviselhető vésztadást. De, de hagyd térek viszont, hogy ez a könyv viszont azt mondja, és ez így oké. Okay. Ja, jó. Okay. Most már sokkal jobb. Nem Sziasztok. kellett volna innan miért nem mondtad előbb? Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.